Понятовський, а саме, щоб ваша достойність зволили вислати на Бог поромів для перевозу наших людей і вантажу на свою територію. Баша вислухав прохання і примкнув очі, ніби йому нараз дуже чогось захотілося спати. Гнітуча мовчанка запанувала в душні, східніми пахощами переповненій салі. Баша похитувався злегка, буцім журився дуже, почувши прохання послів. «Важко, панове, важко, ой, дуже важко!» – цідив крізь зуби. Понятовський нахилився до нього. Що шептав, знаючи, що такі речі найкраще полагоджуються з вуха до вуха. Баша слухав, завертав очима, аж промовив так тихо, Понятовський ледве почув. «Дві тисячі дукатів!» «Дві тисячі дукатів?» – зжахнувся Понятовський. «І ані одного менше!» – потішив його Баша. Тепер знову Понятовський став хитатися журливо «Велика гріш, велика гріш!» – толкував йому Баша «Але мені треба з другими поділитися Треба, бо люди жити хочуть Усяка чоловік жити хоче А час дорога, дуже дорога час Хай буде дві тисячі дукатів – простогнав Понятовський Баша встав і попровадив Понятовського до якоїсь секретної кімнатки Дві тисячі дукатів перейшло з рук до рук П'ять суден вишлю на лівий берег Буга з харчами для ваших людей і з порожем для коней. На тих суднах може король переправитися на наш бік, сказав бача, прощаючися з послами. Бажаю вам щасливої дороги. Дякую достойності вашій. Посли пішли. Довір. стільки грошей злупив. Бодай би він подавився ними. Як усі вони таких берешив захочуть, то ми тут збідніємо, як костельні миші. Не наша голова, відповів Клінко Штрем. Король більше вартує. Понітовський глянув на Шведа. Знаєте, ваш мундір зовсім добре нині презентувався. Бо я ж ви чорнивим позамазував, відповів спокійно Швед. Баша сховав дукати і післав свого бігуна до Сарскіра в Бендере з віскою про погром короля Карла з біля Полтави і про відворот шведів і козаків з надворської надбух. Що він каже на це? Пустити втікачію чи ні? Про не боявся. Дістати короля Карла на свою територію – це як у картах дістати козиря. Але Мазепа і козаки – тешеї ще й запорожці з своїм кошовим, то інша річ. Це доволі лоскотливе питання. Хай сераскір рішає. У всякому разі, дві тисячі дукатів є. За той час Карло і Мазепа дійшли до Інгула і без перешкод переправилися на другий бік. Посувалися далі на захід у напрямі Буга. Змінявся краєвид, розкішний надніпрянський степ, буйний і багатий у траву і звіра, марніл і убожий. Трава, в якій міг сховатися їздець з конем, шуміла ген далеко за ними. Увійшли в край, в якому й коня не було на чим попасти. Коні поверталися на схід і сумно ржали, прощаючися з привітною землею. Тут голод шкірав до них зуби. Води також не було. Люди і кони поспішали, щоб перед ніччю прийти пустині. Вечеріло, як від заходу стало повівати іншим повітрям. «Буг недалеко», – сказав Орлик, прискакуючи конем до гетьманського возу. «Як, ваша милість, не кажуть, іти далі чи розтаборотися тут, а й чи повороту пана Понятовського?» Гетьман підвівся і глянув кругом себе. «До Буга ще мало що на дві години ходи. Люди і коні притомлені дуже». Спини покидуть. Якщо Понятовський надійде і скаже, що судна над Бугом ждуть, то двигнемося коло півночі і переправимося за Буг. Як ні, то переночуємо тут. Москалів не видно, а я боюсь, що без відпочинку люди погинуть. Дуже нас те пустиня притомила». Орлик почував конем дід гетьмана до короля, і табор зупинився серед скучних, мершовою травицею з порослих піль. Хіба стільки доброго, що ворога можна здалека зазріти, бо рівно тут, як на долоні, і піски такі, що погоня ніяк не поспішить. Закип успію можна буде добитися до На щастя, і джерель це знайшлося. Та таке бідненьке, що треба було варто поставити, що буду розділювати недужим. Для цекої безпеки вози уставили в чотирикутник, з драбин пробили фігури, і дбайлива ніч мати стала уколисувати до сну своїх безцеланних дітей. Та не всі спали. Жінки журилися, як звичайно. Не так тим, що треба як більше дрібницями. Згадували свої хати і хазяйства і порівнювали нинішню нужду з колишніми багатствами. На мене там таких шість контушів залишилося, що її редьмани сіни сором. А гадаєте, що в мене скрині пусті? Показали б я вам свою передшлюбну інтерцизу. То ви за взялися б. Вбрання, біля, посуда, добре покійна мати про свою одиначку подбала. Не від мачухи і я, моїли. Десять зразків такого перла в пуздрі залізнім лишила, як горох, рівні, рівнесенькі, а блистять, як, ой, Боже! Добре, що перли взяли. Перли – це сльози. Кажуть, не знаю. От ж дівки кохаються в перлах і нічого. Як нічого? Стільки ліць скитаються по світі. Мало то, гадаєте, вилили сліз, гонить їх з одної країни в другу. І скрізь доробляється багатство. Або то багатстві щастя. Як обуват? Є хоч бідні, а щасливі. А є і багачі, безтеланні. От хоч би покійнико кочубей і його донька Моця. Замовкли. Ніби тінь якась пустим полем майнули. Мороз по спині пішов. Чуто було зіпсання і придавлені тлач. В сльозах біди не втопиш, промовив орник, наблизившися до жіночого гурта. Хлопець спить. Спить, Пилип, не біде його. Дуже трудний. Вже третій день жаліється, що головка болить. Це від спеки, Анно. Щоб ми до бандер добились, відпочинай. Подумай, Тут навіть для гетьмана і для короля лікарі ліків не мають. Гетьман не здужає? Не каже того. Вдає, буцімто йому краще, буцім степ його вилікував. Але мені бачиться, він з кожною годиною гірше часно. Схудувась, тільки очі варять. Боже, а що буде, як його не стане? Друго виберуть козаки. Тебе? Спитала не сміло. Не знаю, може. Притулилася до нього. Розмовляли без слів. Сумна тінь мандрувала полями. На фігурі стиха підспівував козак. Ой на вулики, не легачі, а на коники пута.